Voi invit să deschideți cu mine Cartea Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 23. Voi citi de la versetul 1 până la versetul 15 și apoi de la versetul 23 până la versetul 33. Matei, capitolul 23. Atunci sus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis...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 Voi, dar umpleți măsura părinților voștri, șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa genei Amin. Vă rog, ocupați locurile. Cred că este ușor de intuit care este tema noastră, păcatul pe care îl vom aborda în această seară, despre care vom învăța, pe care aș zice, cam toți îl cunoaștem, pentru că la un moment sau altul, fiecare din noi în trecutul nostru ne-am făcut vinovați de fățărnicie. Nu este necunoscut păcatul acesta, aceste studii biblice au rolul de a ne motiva să cugetăm mai bine, mai îndeaproape la viața noastră și tot ceea ce găsim că este deficitar să schimbăm. Sigur că începem cu definiția, ce este fățărnicia. Fățărnic este omul care pretinde a fi altceva decât este, unul, vrea, unul care vrea să își prezinte o altă față decât cea pe care o are. De aceea avem și cuvântul fățarnic sau, pentru păcat, termenul de fățărnicie. Un om care vrea să prezinte în afară o altă față decât cea pe care o are. Aș putea spune că în plus, o definiție în plus, gândindu-mă la... Alt păcat care a fost dezvătut aici, minciuna, m-am gândit astăzi că fățărnicia este tot un fel de minciună, dar este o minciună trăită. Deci, iată, am venit cu o definiție suplimentară, o minciună pe care o trăim. Trăim. Trăim. Termenii folosiți... În Scriptură, traducerea, așa cum ați văzut, folosește cuvântul de fățărnicie. Dar în vorbirea noastră curentă folosim și cuvântul de fariseiz, tocmai datorită fariseilor a căror însușire prin care se evidențiau, dincolo de multe lucruri bune, dar iată că Domnul pe ei, pe cărturari, îi abordează de multe ori cu păcatul acesta, ceea ce ne spune nouă celor care citim astăzi, că păcatul acesta a fost foarte frecvent, s-au făcut în repetate rânduri vinovați de acest păcat și de aici a primit păcatul și numele sau denumirea de fariseism. În limba greacă din care noi traducem și din care a fost tradus Noul Testament, cuvântul este Hippocrites tradus sau transliterat și în limba noastră, ipocrit. Ipocrit. Ipocrit sau fățarnic este același lucru. Acest cuvânt în antichitate a fost folosit și pentru actori. Actori care se transpuneau într-un alt personaj decât erau ei. Aceasta ar fi, să zicem, o conotație pozitivă a termenului, dar probabil că de la actorii aceștia care simulau, care uh, imitau un uh, personaj probabil real, a devenit cuvântul acesta, uh, a fost împrumutat acest cuvânt pentru ipocrizie. Ipocrit este omul care mimează omul care imită, care vrea să se dea altul decât ceea ce este, în tocmai cum face un actor. Domnul îi atacă, ca să folosim acest cuvânt, atât de virulent pe farisei și pe cărturari, pentru că, într-adevăr, chiar din textul acesta găsim că au avut multe, multe probleme și multe domenii în care și-au manifestat fățărnicia lor. Ei trăiesc duplicitar, au o mască pentru aparițiile publice, dar în realitate sunt alții atunci când sunt singuri. În versetul 3 ne spune, și acum vom prezenta ceea ce spune Domnul despre ei. În versetul 3 spune, Ei zic și nu fac. Cum putem să numim altfel pe un om care zice și el însuși nu face? Avem noi în uh, popor o vorbă, face, zice popa, dar nu făce, face popa. Cu atât mai trist este când acest cuvânt se referă la slujitorii Evangheliei, la slujitorii de la anvoane. Iată farisei și cărturarii ziceau, dar nu făceau, ipocrizie. Apoi, în versetul 4, ne spune Domnul că ei pun sar, sarcini pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul măcar nu vor să le miște. Cu alte cuvinte, haideți, fraților, să facem, haideți să dregem. Și ei nici măcar cu degetul nu vor să atingă și să contribuie și ei la binele comunității. Apoi, în versetul 14 ne spune Domnul că ei își acoperă lăcomia cu rugăciunile lor lungi și făcute în public. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o, o sândă și mai mare. Căutau să-și acoperă această lăcomie și... și această nedreptate pe care o făceau văduvelor, prădându-le casele, adică asuprindu-le, luându-le bănuțul lor, cu rugăciunile lungi făcute în public. Apoi își acoperă lacunele din activitatea lor, cu zeciuala din mărunțișuri, în versetul 23. Aș vrea să vă spun că fariseii, o parte din ei, este adevărat, nu toți, cei care erau rabini sau uh, ucenicii rabinilor aveau și calitatea aceasta de judecători. Unii dintre ei erau în sinedriul cel mare uh, de la Ierusalim, dar uh, sinedriul care avea 70 de membri, cu marele preot 71 de membri, dar alții erau în sinedriile locale, mai mici. Sinedrii, unde de 23 de persoane, unde judecau pe plan local anumite cauze. Și în versetul 23 găsim că ei dădeau zeciuială din mărunțișuri, din izmă, mărar, din chimen și lăsau nefăcute lucrurile mari, dreptatea, mila, credincioșia. Acolo unde judecau, nu făceau dreptate când trebuiau să o facă, nu aveau milă față de cei năpăstuiți și credincioșia față de lege, uitau de ea. Deci, iată cu zeciuiala din mărunțișuri căutau să-și acoperă păcate mai mari. Apoi Domnul spune despre ei, voi strecurați, sunt și înghițiți cămila. Cu alte cuvinte, sunteți ipocriți atunci când condamnați în viețile oamenilor lucruri mărunte, dar în viața voastră lăsați să se întâmple lucruri mari și urâte, lucruri mult mai grave. Când citesc aceste cuvinte, parcă văd în scriptură sistemul justiției din România, unde săracul care se ocupă de găinării, care fură lucruri mărunte, scapă ușor, iar cel care delapidează milioane de euro, sau nu, nu scapă ușor, vreau să zic, plătește, iar cel care face evaziuni de ordinul milioanelor, scapă. Deci și justiția noastră Văd că deseori ajunge în situația aceasta să strecoare uh, țânțarul și să fie pedepsit cel care a făcut păcate mici, dar că mila cea mare, sau broscoiul, cum spunea unul dintre politicienii noștri. Apoi Domnul spune despre farisei și cărturari, voi curățiți partea din afară a blidului și a paharului. Ca să arate bine, însă lăsați nespălate acestea în interior. Căruia dintre noi ar place să mănânce dintr-un vas murdar în interior, acolo unde se pune mâncarea. Aș prefera vasul să fie murdar în exterior și în interior să fie curat, decât invers. Dar... A, de ochii lumii. Ei curățau blidul și paharul, bun, la modul figurat, evident. Cu alte cuvinte, ei căutau să pară bine, sfinți, cu toate temele de casă făcute, înaintea oamenilor, dar partea untrică nu îi interesa. Aceeași idee este continuată în metafora următoare.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 Uh, ei participau la ceremonialurile de curățire. Uh, când Domnul vorbește aici de morminte, probabil că se referă la o practică în Israel, ca înainte cu o săptămână, două de uh, Paște, toți uh, evreii trebuiau să-și văruiască mormintele din două motive. Să fie curate lucru care a fost împrumutat și la noi în România, dacă mergeți în mediul rural, înainte de Paște, lumea își văruiește casa, gardul și la cimitir crucile și e și, și, și pomii evident, din alte motive, dar există această curățenie generală de Paști. Dar mai exista un alt motiv pentru care atunci se văruiau mormintele ca să fie vizibile și să nu fie atinse, pentru că cei care participau la sărbătoarea Paștelui și se întâmpla să atingă un mormânt, erau necurați și nu puteau participa cu vrednicie la această mare sărbătoare evreiască. Iată un al doilea motiv. Și Domnul spune, așa cum voi aveți grijă ca să văruiți mormintele înainte de Paște. Așa vă gândiți și la voi. Pe din afară, vă faceți spălă, spălările acelea ceremoniale, dar uitați de curățenia lăuntrică. Adevărata curățire care trebuie făcută, aceea din lăuntru este lăsată pe din afară. Și de aceea Domnul spune, arătați bine ca niște morminte văruite. Ironic. Ironică este această uh, zicere a Domnului. Apoi, un, o ultimă acuză pe care le-o aduce Domnul și pe care o găsim în pasajul acesta este că ei, de ochii lumii, zidesc mormintele prorocilor și se îngrijesc de mormintele sfinților împodobindu-le și zic, dacă noi am fi trăit atunci când au trăit părinții noștri, nu ne-am fi unii cu nelegiuiții aceia care i-au omorât pe proroci. Dar Domnul spune despre ei, voi umpleți măsura părinților voștri, cu toate că acum vă gratulați și spuneți că nu ați fi făcut așa ceva, ați fi făcut mai rău, spune Domnul, decât părinții voștri. Și încheie Domnul spunându-le șerpi și pui de năpârci. Cum veți scăpa de pedeapsa Ghienei? De opt ori în pasajul acesta, Domnul le spune, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Cuvintele acestea sunt cuvinte grele, de opt ori, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Acum, frați și surori, ne întoarcem la noi și trebuie să recunoaștem, așa cum am spus chiar la început, că o doză de fățărnicie este în fiecare din noi. Nu numai prin faptul că am fost fățarnici cândva în trecut, dar în noi există acest, să zic, prim pas către fățărnicie. Vă dau un exemplu. Niciunul dintre noi nu vrem ca lumea să ne cunoască pe din lăuntru, așa cum ne cunoaște și pe din afară. Adică vrem să părem în fața oamenilor ca fiind oameni de treabă, buni creștini, chiar dacă în sinea noastră știm că lucrurile nu stau tocmai așa. Noi știm că în viața noastră există păcat, știm că în familie mai avem, știu eu, neînțelegeri cu copiii uneori între soț și soție și nu vrem ca lumea să ne cunoască problemele. Vrem ca lumea să gândească despre noi bine, cu toate că lucrurile nu sunt bune în viața noastră. Deci este o formă de fățărnicie, dar trebuie să, o, să spun că nu este fățărnicia aceea gravă pe care Domnul o condamnă. Ceea ce condamnă Domnul este afișarea unei pretinse sfințenii care nu este însă confirmată de fapte. Deci este una ca să te ascunzi de oameni și să nu vrei ca oamenii să-ți cunoască viața și problemele tale de familie dar este cu totul altceva, să mergi în fața oamenilor, să te dai un om sfânt, să condamn păcatul, să te prezinți în fața oamenilor prin ceea ce spui și ceea ce faci ca un om sfânt, afișându-te în felul acesta, când în viața ta, de fapt, lucrurile stau cu totul altfel. Aceasta este fățărnicia pe care Domnul o condamnă în pasajul acesta. Deci, fățărnicia uh, definită ca afișarea unei sfințenii pretinse. Cunoaștem în Scriptură exemple multiple. Aș vrea doar un exemplu din Scriptură să îl detaliez. Apostolul Petru a fost prins de Apostolul Pavel în fățărnicie se întâmpla la Antiohia. Apostolul Petru era acolo cu alți frați iudei și după înțelegerea pe care el însuși a primit-o în casa lui Corneliu și pe care a destăinuit-o fraților de la Ierusalim, celorlalți apostoli, el s-a -a simțit liber cu cugetul să stea la masă împreună cu creștinii dintre neamuri. Însă, în momentul în care în Antiohia apar iudei din Ierusalim, din Iudeea, el se ridică de la masă și pleacă, și împreună cu el Barnaba și alți iudei care erau acolo. De ce a făcut gestul acesta urât, zicem noi, față de creștinii dintre neamuri, Apostolul Petru? Pentru că și-a schimbat așa pe moment ideile. Cu siguranță nu. Nu. Ci de ochii lumii. Aceasta, acesta a fost motivul real. Nu și-a schimbat poziția ideologică pentru poziția teologică, pentru că, așa cum spunem, el chiar a pledat în fața celorlalți uh, apostoli și a spus dacă Domnul i-a primit și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, cine eram eu ca să mă împotrivesc și să nu-i botez? Nu a făcut-o nici pentru a acomoda încredințarea unui frate mai slab. Că vezi, doamne, acum au venit frații din Iudeia și aceștia sunt mai slabi la cuget și el trebuia să le acomodeze această slăbiciune a lor. Nu! Aici nu a fost vorba de a renunța la dreptul lui pentru un frate mai slab, lucru pe care îl găsim dezbătut în 1 Corinteni, capitolele 9 și 10. Aici poate că aș face o paranteză, deși nu ține neapărat, poate că are tangențe cu fățărnicia. Am fost în situații, în biserici, în țara noastră, unde ori mi s-a spus, ori eu știind care este situația acolo, a trebuit să îmi dau jos ori cravata, ori verigheta. Au fost unii care mi-au spus, dacă faci lucrul acesta, ești fățarnic, pentru că te porți într-un fel în biserica ta și în alte biserici și în alt fel cu oamenii aceștia. Dacă frații aceștia care ridică astfel de pretenții când intri în adunarea lor ar fi frați slabi, frații de care vorbește Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolele 9 și 10, eu zic că am făcut bine. Pentru cugetul lor am renunțat la dreptul meu. Însă mă tem că nu întotdeauna am făcut bine pentru că frații aceștia nu sunt întotdeauna frați slabi. Am avut prilejul de a dezbate anumite texte biblice cu unii dintre ei. Și se tare și pe picioare și în cuvântul Scripturii. Cu nici un chip nu mi-au lăsat impresia că sunt frați slabi pe care eu ar trebui să i menajez. Însă totuși, pentru că au avut anumite reguli, sigur că le-am respectat în deși uh, nu cred că le-a folosit la nimic, așa cum unora le-am și spus. Pentru că ce am observat în unele biserici cu reguli de felul acesta este că tolerează anumite păcate grave, dar țin foarte mult la regulile făcute de ei, reguli care sunt reguli omenești și nu sunt deloc scripturale. Deci aceasta a fost o paranteză, sigur că dilema pentru unii este, când faci lucrul acesta, cum spun că am făcut eu, ești sau nu ești fățarnic? Eu zic că dacă renunți la dreptul tău, nu ești cu deloc fățarnic, pentru că Apostolul Pavel este cel care ne îndeamnă să îi menajăm pe frații mai slabi și să renunțăm pentru cugetul lor la dreptul nostru. Dar aici, în cazul Apostolului Petru, nu a fost vorba de frați mai slabi, pe care el trebuia să îi Menajeze. Petru se ridică de la masă de gura lumii. am nu cumva, frații care vin din Iudeia să gândească rău despre el. El renunță la principiile la care a ținut. Domnul de trei ori i-a arătat în Cezarea acea vedenie cu privire la neamuri și el a acceptat-o. Și când a intrat în casa lui Corneliu, a zis fraților, acum văd că Domnul sau că Dumnezeu nu este părtinitor. A avut convingeri puternice, dar acum, ca să pice bine în fața fraților din Iudea s-a ridicat la masă și a fost un fățarnic. Cu el, împreună, în același laț al fățărnicei a căzut și Barnaba și alți frați. A renunțat la principii, zic eu, datorită gurii lumii, este păcat. Deci, cu siguranță, Petru a păcătuit atunci și Apostolul Pavel bine a făcut că l-a îndreptat, că dacă nu l-ar fi îndreptat în momentul acela, știți ce se putea întâmpla? Biserica, din primii ei ani de existență, să se scindeze. Pentru că după aceea a avut loc conciliul de la Ierusalim, în care toți au vorbit pe aceeași limbă, și Pavel, și Barnaba, și Petru, și Iacov, și toți care au luat cuvântul, așa cum găsim în fapte capitolul 15. Iată că prin această intervenție directă și dură a Apostolului Pavel, cu privire la atitudinea Apostolului Petru, Dumnezeu, zic eu, așa înțeleg din Scriptură, a evitat scindarea Bisericii. Haideți acum să trecem chiar la noi pentru că am vorbit și de acest exemplu nefericit din Scriptură, din care noi însă învățăm. Să vorbim în minutele care ne-au mai rămas despre forme de manifestare ale fățărniciei. O amabilitate exagerată uneori, un zâmbet de plastic, Nu întotdeauna acestea sunt autentice. Și vă dau exemple, din exemple noi învățăm destul de bine. Într-o zi călduroasă de vară, o femeie, pentru că avea invitați, se pune și gătește și robotește toată ziua în casă și vine seara, vine familia invitată, toată lumea este bucuroasă, fericită, în jurul mesei acum. Și femeia noastră creștină îi spune băiatului de 4-5 anișori, Ionuț, roagă-te tu pentru mâncare. Ionuț, timid, pentru că era un musafir, zice, dar nu știu ce să spun. Păi Ionuț, mami, spune ce mă auzi tu pe mine că spun. Și Ionuț, senin, începe, ascultător, închide ochii, pune mânuțele împreună și zice O, Doamne, de ce a trebuit să-i invit pe ăștia tocmai azi, pe căldura asta? Deci zâmbetul acela de la ușa pe care feme cu care femeia aceasta a primit musafirii a fost un zâmbet de plastic, îi zicem noi, un zâmbet așa de, de circunstanță ca să fie toate bune, dar în inima ei era altceva. Este o formă de manifestare a fățărniciei. Tot pe ideea asta am citit că în Spania, pe vremuri, trecea regele printr-un sat, un sat sărac, însă singurul lucru pe care puteau să-l dăruiască regelui era vin, pentru că era o zonă viticolă e, și oamenii l-au primit bine pe rege, au hotărât ei acum, e, fiindcă toți suntem e, cultivatori de, de viță și, și ne ocupăm cu vinul, haideți să ducem un vas mare aici în centru satului și fiecare să aducă de acasă vinul cel mai bun. Și să-l toarne în vasul mare, și apoi regele va bea din munca noastră a tuturora și va vedea ce bun este vinul satului nostru. Zi și făcut, a, așa, au adus un vas mare, fiecare a venit cu sticluța lui, a vărsat vinul în acel vas mare. Când a venit regele, i-au spus, bine ai venit, Maestate. Noi suntem niște oameni săraci, dar din ce avem îți dăm cu toată inima. Singurul lucru pe care putem să-ți-l dăm e vinul nostru, vinul nostru care este cel mai bun vin din toată regiunea asta. Și au dat regelui o, un polonic din asta, așa de, de argint, cu care uh, și-a scos un pocal din acela, și când regele a gustat, era aproape numai apă. Fiecare a contat că alții vor aduce vin bun și el poate să aducă apă. Și foarte mulți, făcând lucrul acesta, au diluat, a fost aproape, numai apă. Și evident, regele a fost respectuos, mai ales că i s-a spus că sunt săraci, sunt foarte săraci, a trecut peste asta dar iată în ce mod mizerabil sau compromis datorită lăcomiei lor au vrut să-i facă o primire extraordinară regelui, dar în inima lor era altceva. Nu au dat sau inima lor nu era pe măsura cuvintelor, n-au dat așa cum au dat cu gura. Uneori frați și surori, faptele bune ale noastre făcute ostentativ așa ca să le vadă toată lumea, ascund păcate ascunse în viața noastră. Pot fi o mască. Deci uneori când facem așa afișat anumite fapte bune, de altfel, ele pot fi o mască a unor lucruri și trăiri foarte urâte în viața noastră. Suntem fățarnici când facem lucrul acesta. Apoi, atunci când învinuim pe cineva de faptele pe care le facem noi înșine, suntem fățarnici. Vă dau și aici o ilustrație, cândva de mult într-un sat, brutarul cumpăra untul de la un fermier, de la un lăptar. Și omul acesta a văzut că de câteva ori Brutarul a venit și a cumpărat de la el, a zis o să îi plătesc și eu înapoi Brutarului, vecinului meu, cumpărând și eu pâine de la el. Și lucrurile au mers bine o perioadă până când Brutarul l-a suspectat pe fermier că îi taie din porția de unt. Și s-a dus și l-a reclamat direct la... Poliția satului, la organele de, de ordine de acolo, și au venit la el și au spus, bun, uite, se plânge brutarul că tu îi tai așa treptat din porția de, de, de unt. El a spus, nu, niciodată nu i-am tăiat, întotdeauna am măsurat la fel. Cum ai măsurat la fel? Să vedem și noi greutăți. Păi nu am greutăți la cântar, dar cum măsori? Păi zice, pentru că îi vând în pachete de un kilogram, întotdeauna eu iau pâinea pe care el mi-o dă, care tot de un kilogram e, și o pun pe un taler și pe celălalt taler pun untul. Deci, într-adevăr, untul era mai puțin pentru că și pâinea cu care el măsura era tot mai e, mică în greutate. Deci, iată câtă fățărnicie să îl acuz pe un om tocmai de păcatele pe care tu le faci. Deci, învinuirea cuiva de faptele pe care le faci tu este o formă de manifestare a fățărniciei. Legalismul, și surori, legalismul extrem poate ascunde păcate ascunse, poate fi o mască. Legalism, eu am dat definiția legalismului în altă dată. Legalismul este forma aceea de impunere a propriei tale convingeri altora și nu este vorba aici de convingeri biblice, ci interpretarea ta ca o să o impui altcuiva. Ești un legalist. Iudaizatorii din Noul Testament erau legaliști pentru că țineau de lege și voiau să-și impună punctul de vedere. Totdeauna când Ascult predici tăioase, predici exagerat de critique, să știți că eu mă întreb, oare nu cumva în viața acestui predicator există ceva ascuns, ceva rușinos, pe care el caută să ascundă tocmai prin predicile lui tăioase și prin e, afișarea unei sfințenii prin ceea ce spune? Frașii și surori, eu mă declar adeptul teoriei suspiciunii sau a hermeneuticei suspiciunii, dacă vreți, pentru că am întâlnit destule cazuri de felul acesta, decât să mă entuziasmez la anumite predici tăioase care taie în carne și oase și să zic uite ce om sfânt, uite cum spune el că ține cuvântul lui Dumnezeu, decât să mă entuziasmez și la urmă să mă desunflu ca un balon, mai bine aplic această teorie sau hermeneutica suspiciunii să-l suspectez de ceva și să mă bucur la urmă că nu este așa cum am crezut eu. Dar am avut destule experiențe cu oameni de felul acesta care cred eu că îmi dau dreptate să adopt această teorie a suspiciunii. Atitudinea justițiară în formă continuată, iarăși poate să fie o formă de fățărnicie. Am cunoscut anul acesta un frate care a fost foarte critic la adresa unui alt slujitor și chiar a propus franților, trebuie să luăm măsuri, nu se poate! Reputația bisericii este în joc, trebuie să luăm măsuri împotriva acelui slujitor, ca după câteva luni să se afle că și constrâns de împrejurări, chiar acest frate care, zic, manifesta un spirit justițiar, a ajuns să recunoască că se face vinovat tocmai de lucrurile pe care le condamna sau pe care acest frate le scotea în Relief. Deci a ajuns să recunoască, da, sunt vinovat, ceea ce spune fratele am făcut și eu. Dar, până nu s-a aflat lucrul acesta, a fost foarte justițiar, cu acest spirit justițiar și nu se poate, fraților, trebuie să îl punem la punct pe acest slujitor care, prin ceea ce spune, contribuie la uh, discreditarea bisericii. Deci, atunci, am prezentat mai multe forme de fățărnicie. Ipocrizia creștinilor este taxată și mai greu de societate, pentru că ei sunt creștini. Există oameni care au două fețe, una de duminică și alta pentru restul săptămânii. Accentul pe care îl pun unii creștini pe exterior, fără să le pase prea mult de interior, ne face să ne asemănăm cu cei pe care Domnul i-a numit farisei orbi. Lumea este cu ochii pe noi. Ipocrizia unor slujitori, mă refer la preoți, la pastori, care trăiesc o viață dublă, face ca reputația bisericii să scadă în ochii oamenilor și să ne numească așa pe toți la grămadă ipocriți, fățarnici. Cred că ar fi cazul să fim foarte atenți la reclamele pe care noi înșine ni le facem în reviste pe internet, în predici, că suntem altfel. Să fim mai moderați când facem astfel de afirmații, pentru că nu întotdeauna suntem altfel decât ceilalți decât alți creștini. Să lăsăm mai degrabă să vorbească faptele noastre decât vorbele noastre. Ba uneori îndrăznim să spunem că Dumnezeu ne răsplătește pentru ceea ce, ce suntem noi. Vă spun, pe mine mă deranjează foarte mult faptul când citesc uneori sau aud o predică în urma unui cutremur sau a unei inundații că nici unii din frații noștri și surorile noastre nu au avut de suferit. Mă bucură lucrul acesta, dar nu este biblic. Nicăieri în Scriptură nu găsim că aceste lucruri nu pot să vină și peste noi. Și o spunem, când, o spunem și când scriem lucrurile acestea, ca și cum Dumnezeu, iată, ne răsplătește pe noi, pentru că suntem altfel decât ceilalți creștini. Deci părerea mea este să fim moderați și reținuți când facem astfel de afirmații, pentru că nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu și nu reflectă întotdeauna intenția lui Dumnezeu. Lumea, spuneam că este cu ochii pe noi. Un tânăr care s-a întâlnit cu un păstor a fost întrebat de păstor, nu te-am mai văzut de mult la adunare și el a spus, nu vin într-adevăr la adunare, nu mai vin de mult pentru că biserica este plină de ipocriți. La care pastorul a spus, dragul meu, nu lăsa ca această realitate să te împiedice să vii. Întotdeauna avem loc pentru unul în plus. Deci era clar. Motivul lui era altul. El nu venea pentru că nu simțeam nimic pentru biserică, nu pentru că biserica este plină de ipocriți, dar aceasta este o acuzație pe care unii ne-o aduc. Care este remediul ipocriziei? Pentru că trebuie să încheiem cu remediul. În primul rând, fa așa cum a spus Domnul, spală partea din lăuntru a blidului și apoi partea afară, spălând lăuntrul, se spală și partea din afară, de cele mai multe ori. Cu alte cuvinte, recunoaște că în viața ta sunt lucruri care trebuie schimbate. Acesta este un început bun. Apoi, lasă aparențele, cam asta vrea să spună Domnul când spune spală partea din lăuntro a blidului, lasă aparențele, lucrurile din afară, treci la lucrurile esențiale, manifestă preocupare pentru uh, lucrurile care sunt mai importante și care sunt acestea, rezolvă relația ta cu Dumnezeu și partea din afară, afișajul, dacă vreți, se va regla automat. Când inima ta este în ordine cu Dumnezeu, și exteriorul tău se schimbă, și comportamentul tău, și, și absolut totul. Nu depune efortul acela enorm de a căuta să arăți bine pe din afară, neglijând lăuntrul, partea din lăuntru. Pentru că dacă pornești invers, din lăuntru, concentrându-te pe relația ta cu Dumnezeu, ai ajutor de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat fiecăruia. Efortul nu este tot al tău și se rezolvă aproape automat și partea din afară. Roagă-te Tatălui tău, care este nascuns și care vede nascuns, și El va răsplăti, așa spune Domnul Isus. Ceea ce vede Dumnezeu, frați și surori, adică el este singurul care vede partea din lăuntru, este mult mai important decât ceea ce văd oamenii. Oamenii văd numai partea din afară. Să ne ferim, deci, frați și surori, de ipocrizie. John Stott spunea, ipocrizia este cancer pentru biserică. Creează și dependență. Și chiar dacă Isus a păstrat cele mai aspre cuvinte pentru ipocriți se pare că noi încă preferăm acest mod de viață, decât să trăim în adevăr și să fim noi înșine. Închei, okay? îndemnându-vă îndemnându pe dumneavoastră și pe mine, să trăim așa încât Iisus să nu rostească și pentru noi aceleași cuvinte pe care le-a rostit față de farisei, vai de voi, sau să nu auzim în ziua aceea, înaintea tronului ceresc, Plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Domnul să ne dea putere și voință ca să trăim e, fără fățărnicie în lumea aceasta. Amin.